Historialariek eh, plagio susmo hori eh, agieraz izotenetik, urtea pasatu da eta orain gure abokatarekin azterketa guztiak eginik, familiaren mandatua ere eh, eskuraturik deliberatu dugu eh, egiazko plenta ofiziala pausatzerat bordeleko tribunalaren haintzinean. Eh, Diadanik lortu dugu liburu stok osoa sesitua izan dain, duela ilabete batzuk, en orain bilatu nahi duguna da kondena fermoa eta askaxa, jaztar gita letxearen kontra, eta Dominik Lormie egile horren kontra. Hor duan, lortu genuelaik liburu guzti horiek sesituak izaitia, lortu genuen, azken finian, liburu deliktu oso horiek merkatu tik ateraiak izaitia, besterik gabe, zen, zen, Uh, fermuki edo argiki uh, agierazia plagioa bazela. ez zen egiaztatua. Oraina hori egiaztatzeko behar da egiazko hauzi bat eta hori egiazko aventura judizial bat da, ez da harinkia abian oktara. denbora pixkate man da, baina horain uh, behiz urte bat, seguraski hauzia eh, uh, gertatzeko. Benik lor hori ez da ortan gelditu iduriz bere plagiak segitu ditu. Plagioa aipatu haintzina jadanik aldarikatzen zuen bere kajieran, beraz Ogoita bostu hortez edo egunta ogoi liburu egin zituela edo. Pentsatzen dut uh, urte bat pasatua dela, orain pentsatzen dut egunta ogoita amah, edo egunta beho goietan dela. Segitzen du bere lan horretan, testuak e, testoake batxiz eta hainbat e, gai harturik e, eta hainbat e, liburu eginez, ez da posible berak ikerketa guzti horiek egitea. Eta Euskal euskalegian ere segitzen du, eta hortan ikusten dugu argitaletxearen fede txaha, e, guk plagioa aferra hori altxatu dugunetik, argitaratu diote behiz liburu bat, Euskal euskalegia buruz bigaren mundu gehaz, eta hortan ere ikusi ditugu, ba, susmatu ditugu plagio batzu. Horda, e, ageri da dela hor, sistema bat hautsi uh, behar duguna. Manes goienetxaren anaia, joan ez ere bere senidearen horrea garbitu nahi du. Eta zer gatik guen bitu, ez prozesu untaik ateratzen den hiruan engatik, baren manesen horrea kontrolabatz eta begiratzeko. Gure etxean badira hain dokumentazioa bada Badak, horrenak eta horrenak pazte zituen, arxivetako, di, ulegotan eta bibliotekan. Eta guk erretzen dut, no, baina kasuizak mendian. Eta kasuizan baina ez, eta baina, eta erretzen dut, nun, behar, nun, eh, oksidatzen dut, niz, mendian salu eta eh, pasatzen ditudan. Horenen ordaintzeko. Baitzuen egiaaren arrangura guk nahi dugu egia jakin. Eta tribunalaren mekanik. Dominik lohmiei dazleak berak denari uko egiten du, bide iduriko ez da plagio kasurik. Eta so, jo l'he ou les, la provenance des, des, des photos d'où elles viennent, et également euh, son, son, son propre livre. Bon, à mon avis, si j'avais eu un nom basque, ça aurait certainement apaisé les choses. Moi, moi je, je peux me regarder dans la classe euh, sereinement.